Бо без цього, мов би, вмирає їм щось у душі. І вони самі поволі вмирають навіть тілом. Болководець, творець і пророк. Як той, що складає пісні і думи. Як живописець, який малює святих на іконах та парсунах. Як співець, що голосом своїм піднімає душі, Як пророк, що словом веде на подвиг цілі народи. Та він не вищий за всіх, бо вони можуть творити лише під ослона його потужної руки. Бо лише він знає, що пророки перемагають тільки тоді, коли озброєні. Так влаштований світ. І ніхто не може уникнути своєї долі, навіть сам Бог. Я ще не мав слави. Вороги вважали мене просто дрібним бунтівником і свавільником. Світ не чув мого імені, але мені воно вже розлунювало тисяче уст, вже гриміло в мені перечуття великих звичах, бо став я й не над військом, а над цілим народом, а народ несталанний. Бо хіба ж не доводить цього орда? Що таке орда? Це весь народ, коли навіть маленький, будучи збитий у єдиний кулак, він трощить все довкруж і не має йому впину. Я відчував у собі сили немір'яні і дух безмежний. Невгадність мислі, непередбачуваність, несподіваність і для ворогів, і для друзів, і для самого себе. Думки висікаються, як іскри кресалом, і розрізають простір, як вогнинні кулі, куди яка полетить, ніхто не знає. Але в тобі живе могутня воля, яка все те спрямовує. Іноді мені самому ставало страшно, від своєї самогутності. Здавалося, ніби сидить у тобі висока сила і веде не знати куди, в які краї, на які небеса. Де буде битва, я ще не знав. Пішов навстріч шлягецькому війську безстрашно, але обачливо. Знав, як похваляється молодий Потоцький, що не мечем і зброєю, а батогами зможе притлумити бунтівників. Але я на цю зневагу мав відповісти, Повагою до ворога. Що більше такої поваги, то тяжче їм буде з нами змагатися. Не ми їх кликали сюди і йшли самі. Не ми їх ловили. Вони хотіли б класти нас як загнану дичину. Тому й намілився вибрати вигідне місце і там ждати дати потоцкого Єшемберка. Коли б вони навіть проминули мене, то однаково б мали вернутися, щоб знайти Бо для цього ж послані були коронним гетьманом. Я став ждати шляхецьке військо на жовтих водах, знаючи, що їм ніяк не поминути цих місць, вельми зручних при поході. Тут була вода для людей коней, ліс для вогнищ. Саме тут пролягав найкоротший шлях на січ. І хто ходив по ньому, бодай раз, то знав, що на жовтих водах можна зупинятись на день, і на кілька для перепочинку, бо урочище підносилось над степом, пануючи над довколишньою місцевістю і забезпечуючи від несподіваних нападів. Жовті води в тому місці розходились на дві вітки, творячи між річкою, жовтою і очеретяною балкою великий клинець, зарослий лісом, що звався у козаків суперником чорного лісу. З трьох сторін – Клинит захищався болотами й балками, повними весняних вод, і відкритий був лише з півночі, звідки й мали підійти панські корогви. У цьому прикритку коло лівого берега жовтих вод я звелів ставити табір, обсипавши його з чотирьох боків земляними валами. Ходив серед козаків із своїми полковниками і сотниками, сам брав лопату, помагав сипати землю, бо теж народжений для отакого риття в землі. Бо звано нас землеровими кротами, черв'яками земляними, зневажаючи всіляко і насміхаючись. А ми не ображалися і не зважали на панські кпини, бо знали, що земля – то для нас хліб, скарб, достатки і всяка фортуна. Земля була нашим захистом і нашою зброєю, і козак воював стільки ж мушкетом, як мотикою та лопатою. Він мав ці обидва інструменти на однім держаку, завсіди прив'язані до пояса. З ними він багато вмів, багато міг, багато доказував. Сипав землю, робив укріплення, хитрі пастки для кінноти серед безмежних рівнин свого степу. Гробовище, становище, городище. Могили, шанцю, вали, сторожові могили. Скільки того земляного сипання по всій Україні. І все те обкипіло кров'ю козацькою, облилося потом невербованого люду нашого. Ми вивали вали за одну ніч, ще й прикрили їх травою і гіллям, так що наш табір зливався із зеленим світом довколишнім до цілковитої непомітності. Козацький священний котець Федір, що був невідлучно зі мною, швалив козацьку роботу. Добре, дітки, добре, добре і гаразд. Нечиста сила втікає від зеленого, тому Бог і покрив землю зеленими травами та лісами. темряві ж зеленого не видно, і тоді запановують довкруж дияволи. Чи ж нам брати їх собі у спільники? Земля і свята! Хоч би потоптали її всі війська світу, Хоч би сплюндрували неолютіші наїздці і грабіжники, Хоч би палили найпекельніші вогні, Земля свята і вічно оновлюватиметься. «А чого вода каламутна, отче?» – питали козаки. Та чого ж вона каламутна? Хто вважає, що від глини...» то вони так, а ще від знамен ворожих. Падає від них тінь, і вода каламутніє, і душі каламутніють. Отож бережіться, дітки».